Сонце піднялося високо, небо синє й прозоре, як око дитини. Підсонна сторона звільнилася від снігу і протряхає. Он там корній орав. Там, під пагорбком, там, де ота одинока деревина стоїть. Там далі був тоді ще лісок. Але змила його революція. Ще далі запуст. Треба піти туди. І корній подибав в сторону запусту. Але це вже не є запуст. Це вже давно ліс. Корній придибав, став під високими дубчаками і зняв шапку. Над ним літали і крякали ворони, високо, високо кружляє шуліка. На високому стрункому дубчаку якийсь запопадливий птах мостить кубло. Бруньки дерев свіжі, пахучі, набрякли. Під ногами мокро, чути весну. Навіть від мокрої землі чути. Корній шукає їсти. На думці жінка, дочка і маленька внука. Всі вони хочуть їсти. Всі чекають на нього дома. І ступав по лісі, дивився на птахів, на дерева і рослини. Що ж він тут знайде? Все не на їжу створене. Начохрав дещо бруньок, настрогав березової кори, а після пішов навзліся. Сонце і сонце, скільки сильного молодого сонця! Геть он, гляне око, стелиться сонячний легіт, мліє земля. Здається, твориться святе таємство опліднення. Йшов просто через неорені поля,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 та голосно висловив задоволення. «Так, значить, і з'їм дещо. Значить, додому дійду і покажу. Дивися, Марія, тут маєш що їсти. Це я знайшов сьогодні, цього веселого сонячного дня». І Корній піднімає зайця. Він навіть ще не пробував гнити. Зовсім цілий і зовсім свіжий. Ростяв його гострою сокирою,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 І не хочуть йти. Що хоч роби, а вони не хочуть. І кінець. Хоч ти сядь та плач. А тут ще й вітер. Такий, чуєте, вітер зірвався і пхає чоловіка, куди йому заманеться. Воно весною завжди буває вітер, але такого прудкого, такого нагального щось не пам'ятається. «Ні-ні, такого щось не пам'ятається» щоб ходи не дав, щоб валив з ніг, мов, дитину яку. З'їв кілька шматків зайчини, звівся на ноги і почав наново боротьбу з вітром. А сонце знай світить, знай горить собі ясно і невблаганно. Корній довго, дуже довго йде, оглянувся, а ліз за ним недалеко. Поки добився до млина, почув у шлунку болі –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 і поволі з'їв знов. Може, по-друге, такого не станеться. Може, якраз Бог дасть, що не станеться.